Evanghelia după Matei, capitolul 9. Isus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog, care zeceau într-un pat. Isus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, Îndrăznește, fiule, păcatele-ți sunt iertate. Și iată că unii din cărturare au zis în ei înșiși: Omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gândurile în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice, iertate-ți păcatele? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar, ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbenogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noradele, lucrul acesta s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis, Vină după mine!" Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu bameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățat ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus și i-au zis: De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Isus le-a răspuns: Se pot jela în și câte vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi. Altfel, burdufurile plăsnesc, vinul se varsă și burdufurile se prefădesc. Ce vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din și sinagogii, i s-a închinat și i-a zis, Fica mea din a murit, dar vină de puneți mâinile peste ea și v Isus s-a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată că o femeie, care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui. căci zicea zice ea, numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Isus s-a întors, a văzut-o și a zis, îndrăznește fică, credința a tămăduit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Isus în casa fruntașului sinagogii, și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și glota bocind, le-a zis, Dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar, după ce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână, și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi, care strigau și ziceau, Ai milă de noi, fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Isus le-a zis, Credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, Facă vise după credința voastră.” Și li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, Vedeți, să nu știe nimeni." Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Pe când plecau orbe aceștia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noradele mirate ziceau, Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel." Dar parisei ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propăvăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când au văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, Mare este să cerișut! Dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul săcerișului să scoată lucrători la secerișul lui.